Паволок стелять, у нього стайні, на весь світ славні, у нього коні у сріблі дзвонять, у нього воли, як ті соколи. Риси найдостойніших людей того суспільства – пана, князя, лицаря на коні – запозичувались для образу сонця. Водночас і вони самі підносились до рівня сонця, наділялися божественними якостями». Тож таких двозначних символічних образів Дуже багато в колядках, у весільних піснях Їде зятенько у ворота На нім шапочка золота А під ним коник виграває, як сокіл літає А мій коник кований золотими підківками А срібними ухналями Незвичайними рисами неземною силою Наділявся і кінь небесного лицаря Немав короля такого коня а у мого коня золота грива, золота грива – срібні копита. Срібні копита – жемчужний хвостик. Золота грива – стайню світила, срібні копита камінь лупали. Жемчужний хвостик слід замітав. Тут уже золота грива – проміння сонця, срібні копита – сяюче небо над землею. Жемчужний хвостик – вранішня роса, що бринеть на сонці. А як уявлявся схід сонця в цьому контексті? Світлий лицар сонце на коні грає, пробуджує всіх і все, творить світ, який щоранку народжується для видимого ока. Ой, рано-рано куроньки піли. Ой, бо ще раніше гордий пан устав. Гордий пан устав, три свічі всукав. При першій свічі личенько вмивав, при другій свічі коника сідлав. При третій свічі з дому виїжджав. А був же то гречний молодець. Хвалився конем перед королем. Не мав короля такого коня. Золота грива коня покрила. Срібні копита камінь лупають. Камінь лупають, церковь мурують. З трьома верхами, з трьома хрестами. На першім хресті сонечко в весні. На другім хресті місяць у креслі. На третім хресті зоря із моря. Сонце тут – світотворча стихія. кінь, що разом з лицарем став символом сонця, також бере безпосередню участь у світотворенні. Церква – символ порядкованого світу, космосу. Ці колядки та пісні безперечно творилися уже в княжі часи, коли сонце вважалося князем неба, царем, королем. Щоправда, королем називають його найчастіше у веснянках. «Короли, короли, чом не йдеш?» – зверталися до нього із закличною піснею рано на весні, а може і на світанку. Проте в колядках сонце підноситься вище над короля земного. «Не мав короля такого коня», – протиставляється йому. Тобто це був той етап мислення, коли сонце ще не Бог, та вже підносилось вище за земних людей, навіть князів чи королів. Тут уже був створений ідеальний образ ідеального лицаря. Колядки такі співалися всім господарям. Бо таким ідеалом хотіли бачити кожного чоловіка. Так поступово в свідомості українців будь-який чоловік, юнак, миволі ставав символом сонця. Відомо, що в древніх будь-який образ мав два або кілька значень, які доповнювали одне-одне. Сонце світиться на небесах, Ігор – князь в руській землі. Ми вже переконалися, що схід сонця осмислювався як світотворення, тому колядки в символічній формі оспівують це явище в образі сонця, коня, яке грає по синьому морю, небу, в неділю рано. Ой, рано-рано сонечко зійшло, кохано. В неділю рано синє море заграло. Ой, грай, море, радуйся, земле, вік от віку. Грай, коню, грай, конеченьку, під молоденьким Іванком. Що по полю, полю, та й по чистому, молодий Іванко коником грає, коником грає, стрілками сяє, і так далі. Символіка слова «грає» буквально «сходить», «оживає». Відомі повір'я, що на Купала, на Великдень та інші свята, сонце грає, тобто зійшовши на небо, купається, підстрибує, перевертається в різні боки. Все це імітувалося у весняних хороводах і іграх, адже прихід весни також був світотворчим.